Jobban kedvelem a nőket, mint a férfiakat. Előre bocsátom, semmi bajom a férfiakkal. Elvégre magam is az vonnék, de a ráfnál túlságosan sok volt belőlük. A szószoros értelmében ezer szám kiaváltak, szitkozódtak. Nem volt menekvés előlük. Egyik-másik a barátom lett, és az is maradt mind a mai napig, de pusztán a tömeges fizikai jelenlétük is ráébresztett arra, hogy mennyire megváltoztam a házasságom néhány hónapja alatt. A nők finomabbak, lágyabbak, tisztábbak, egészébe véve kedvesebb lények, és én, aki mindig is egynek éreztem magam a fiúkkal, arra a meglepő következtetésre jutottam, hogy inkább nőtársaságra vágyom. Minden újabb nap kezdetén rám nehezedett az az érzés, hogy kilőttek egy durvább világba, különösen azon a reggelen, amikor napos szolgálatba osztottak be, és abba a szadista élvezetbe részesülhettem, hogy én csapkodom a szemétláda fedeleket, és üvöltöm hangosan a folyosókon. Ébresztő! Ébresztő! Nem a szicok és a mocskok megjegyzések bántottak legjobban, hanem a sötét szobákból hallatszó, erőteljes, altestizajok. Az egyik páciensemre, Kredrikre emlékeztettek, és abban a pillanatban már is dárobébe voltam, kezemben a telefonnal. A hang a kagyló túlsó végén furcsán tétova volt. – Doktor úr, hálás lennék, aki jönne megnézni a kutyámat. Egy nő hívott, aki nyilvánvalóan a jogkörökhöz tartozott. – Persze, mi a gond? – Hát, hogy is mondjam, úgy tűnik, hogy egyfajta bélgáztól szenved. – Pardon? – Hosszú hallgatás. – Túl sok, túl sok bélgáz van benne. – Hogy érti ezt? – Nos, azt hiszem, úgy kell mondani, hogy bántják a szelek. – A hang megni kezdett. – Úgy vértem, sejtem már a dolgot. – Úgy érti a gyomrába? – Nem, nem a gyomra. Jelentős mennyiségű szelet, bocsát ki. Kétségbe esetten elfúlt a hangja. Á, értem. Egyszerre minden világos lett. Ó, tökéletesen értem, de ez nem tűnik igazán súlyosnak. Beteg az állatca? Nem, más tekintetben nagyon is jól van. Nos, ez esetben is úgy gondolja, hogy meg kellene néznem? Ó, igen, feltétlenül, doktor úr. Azt szeretném, ha lehetőleg gyorsabban kijönne. A helyzetim már meglehetősen komoly. Rendben, mondtam, ma délelőtt megnézem. Megmondaná a nevét és a címét? Mrs. Ramney Babérvilla. A Babérvilla nagyon szép ház volt a város szélén, az úttól távolabb, nagy kertben. Mrs. Ramney maga engedett be, és az első látásra megdöbbentő hatást tett rá. Nem csak azért, mert elképesztően gyönyörű volt, valami nem evilági szellem lengte körül. Negyven körül lehetett, de olyan volt akár egy 19. századi regény hősnője. Magas, sudár, éteri. Azonnal megértettem, miért volt olyan tétóva a telefonban. Minden kifinomult ízlést és eleganciát sugárzott körülötte. – Kredik a konyhában van – mondta – oda vezetem. Az újabb megdőbben is akkor ért, amikor megláttam Krediket. Hatalmas bokszel rohant rám boldogan, melkasomra téve a legnagyobb, legkeményebb macsot, amellyel valaha is dolgom volt. Megpróbáltam lerázni, de ragaszkodott hozzá. Üdvözülten a képen belihegett, és az egész hátsó felét csóválta hozzá. Ül a kutya, szólt rá éles hangon a hölgy, majd miután Kredik ügyet sem vetett rá, idegesen hozzám fordult. Olyan barátságos! Valóban, mondtam elfulladva, látom. Végül is sikerült félretornom az óliási állatot, és bemenekülnöm egy biztonságos sarokba. Milyen gyakran fordul elő ez a, ez a túlzott gáz kibocsátás? Mint egy válaszképpen a kutya szinte kézzel fogható kénes hullámot bocsátott ki, amely ott lebegett körülöttem. Úgy tűnt, hogy a velem való találkozás izgalmai aktiválták kredikbél működését ismét a falhoz szorultam, ami lehetetlenné tette, hogy első ösztönömet követve menekülőre fogjam, így csak a kezemet tettem az arcom elé néhány pillanatra, mielőtt megszólaltam volna. <gül> szóval erre gondolt? Mrs. Ramné egy zsegpendővel legezte az arcát, és halvány pírgyúlta az orcáján. Igen, válaszolta alig hallhatóan. Igen, ez az. Nos hát, mondtam fürgé, nincs miért agónia, menjünk át egy másik szobába, hogy megbeszélhessük az állatétrendjét rendjét és a többit. Kiderült, hogy Kredik meg lehetősen sok húst teszik, én pedig rajzoltam egy kis táblázatot a csökkentett protein és a megemelt szénhidrát mennyiségekről. Kaolin antracit keveréket rendeltem neki este és reggel, majd elégedetten távoztam. Banális eset volt, és én tökéletesen megfeledkeztem róla, amíg Mrs. Ramney ismét rám nem telefonált. – Sajnos kredik nem javul, doktor úr. – Ó, ezt szomorúan hallom. Még mindig, izé, még mindig. Egy ideig kerestem a szavazat. Na, tudja mit, nem hinnem, hogy bármit segítenék azzal, hogy most személyesen oda mennék, de azt hiszem jót tenne, ha egy-két hétig egyáltalán nem adna húst neki csak kekszen és a sütőben megpirított barna kenyérre. Próbálkozzon meg ezzel. Kapjon zöldséget, én pedig összeállítok egy port, amit az ételébe kell keverni. Esetleg elküldhetne érte. A por igencsak erős abszorvenst keverék volt, és én meggyőződéssel hittem, hogy megoldja a dolgot. De egy hét múlva Mrs. Ramney megint felhívott. Semmi javulás, doktor úr. Megint remegés lopózott a hangjába. Határozottan arra gérném, hogy jöjjön ki. Nem sok értelmét láttam megvizsgálni a tökéletesen egészséges állatot, de megígértem, hogy majd jelentkezem. Nehéz napon volt, és elmúlt már hat óra, mire megérkeztem a babérvillába. Több autó állt a felhajtón, és odabent Mrs. Ramni éppen itallal kínálta a vendégeket. Csupa jobbkörhöz tartozó finom embert. Munkaruhámban némiképp bugrisnak éreztem magam az elegáns gyülekezetben. Missis Ramné már indult, hogy bevezessen a konyhába, amikor kivágódott az ajtó, és Kredik boldogan belevetette magát a társaságba. A támadás másodperceken belül levert a lábáról egy előkerő külsei urat, amint a hatalmas mancsok rázúdultak a mellényére. Gombjait feláldozva tudott csak elmenekülni, mire a boxer egy hölgyet tüntetett ki figyelmével. Az a veszély fenyegetett, hogy azonnal elveszíti a ruháját, mert a boxer húzni kezdte róla. Az elegáns szalomba elszabadult a pokol. Rémült kiáltások közül kihallatszottak a háziasszony kétségbe esett könyörgései, miközben a hatalmas kutya körbe szágúdott a szobába. Ám nagyon hamar észre kellett vennem, hogy a helyzetet tovább súlyosbitotta egy alattomos jelenség. A szoba levegőjét gyorsan átjárta az eltéveszthetetlen szellet, ami nyilvánvalóvá tette, hogy kredik kellemetlen tünetei adnak hírt magukról. Mindent megtettem, hogy segítsek kiterelni az állatot, de az láthatóan nem ismerte az engedelmesség fogalmát, én pedig hiába kergettem. Ahogy múltak a kínos percek, először szembesülhettem a Mrs. Ramnit nyugtalanító probléma teljes súlyával. A legtöbb kutya szellent alkalmanként, de kredik más volt. Ő szüntelenül ezt tette. És noha a hangtalan gázkibocsátások voltak ármányosabbak, Kétség nem fért hozzá, hogy a jól hallhatóak fájdalmasabban érintik az előkelő társaságot. Kredik csak fokozta a hatást azzal, hogy minden recsenő kilövelés után kíváncsian hátratekintett, mintha tisztán látna a szökevény szelletet és arra készülne, hogy elkapja. Örökké valóságnak tűnt, mire kidettem a szűrét. Mrs. Ramney szélesre tárta az ajtót, nekem pedig sikerült arra kormányoznom a nagykutyát, de ezzel még nem volt vége. Kifelé menett Kredik, fürgén fölemelte a lábát, és erőteljes sugárral öntözte meg az egyik vendég makulátlan nadrágszárát. Az ominózus eset után belevetettem magam a Missis Ramney felszabadításáért folyó küzdelembe. Éreztem, nagy szüksége van a segítségemre, ezért gyakran felkerestem, és számtalan szerrel próbálkoztam. Sigfrid kollégámmal is konzultáltam az esetről, aki orvosi szenet tartalmazó kekszet javallott. Kredik irgalmatlan mennyiséget fogyasztott el belőle szemmel látható élvezettel, de ez éppen úgy nem változtatott az állapotán, ahogy a többi gyógymód sem. Ezen közben sokat tűnődtem Mrs. Ramney rejtéjé. Sok éve élt Mardárobiba, de a városiak alig tudtak róla valamit. Vitatták, hogy özvegye vagy külön él a férjétől. Ám engem nem ezek a dolgok érdekeltek. Számomra az volt a legnagyobb misztérium, hogyan akadhatott össze egy olyan kutyával, mint Kredik. Elképzelni is nehéz lett volna a személyéhez kevésbé illő ebet. A sajnálatos kilöveléseitől eltekintve is homlok egyenest ellenkezett a kettejük természete. A nagy testű, busafejű, extrovertált állat tökéletesen kilógott az asszony finom környezetéből. El nem tudtam gondolni, hogyan találtak egymásra, de a vizitek során kiderítettem, hogy Krediknek legalább egy rajongója van a háznál. Kong Ferton, nyugdíjas mezőgazdasági munkás, aki a kerti munkát végezte, és heti három napot töltött a Babér villában. Amikor távozni készültem, a boxer utána rohanta a felhajtón, az öreg pedig leplezetten csodálattal nézte. A minden itt mondta ez aztán a remek kutya Igen, Kong, tényleg jó kutya és így is gondoltam. Krediket nem lehetett nem szeretni, ha megismerte az ember. Végtelenül barátságos volt, minden komisság nélkül és bosszantó bolondériái mellett igazi jó járat belőle. Amikor elszakította az ember ruháját vagy lespricelt a nadrágját, azt is a legteljesebb jó indulattal tette. – Nézzem már azokat a lábakat! – leheltekom, elbűvölten guztálva a kutya izmos combjait. – Fogadok úgy azt a kaput, mintha ott se vónak! – Ezt nevezem kutyának! Miközben beszélt, az jutott eszembe, hogy alig, ha nem azért vonzódik úgy kredikhez, mert ő maga is éppen olyan, mint a boxer. Nincs túl terhelve észszel, bivajkötésű, erősvállú, és széles arca mindig vigyor rá. Egyfajtába tartozta. Belzony, mindenki örül, az úrnő kijerezti őt a kártbe, folytattakom. Mindig sajátos, szortyogó hangon beszélt. Rámák címbora. Kutatóan néztem rá. Nem, nem valószínű, hogy feltűnt nekik kredik gyengéje, hiszen mindig a szabadba találkozott vele. A rendelőbe visszamenet azon borongtam, hogy tökéletesen eredménytelen volt a kezelésem, és noha nevetségesnek tűnt aggodalmaskodni egy ilyen eset miatt, semmi kétség, hogy a kérdést nem hagyott nyugodni. Még Siegfriedre is áttestáltam a gondjaimat. Ahogy kiszálltam a kocsiból, ő éppen kilépette Skelrel házból, és a karomra tette a kezét. A babérvillában jártál, James. És mondd csak érdeklődő gond terheltem. Hogy van az a te szellentős bokszered? Sajnos ugyanúgy, válaszolta, mire munkatársam együttérzően megcsóválta a fejét. Mindketten tehetetlenek voltunk. Talán segített volna a bajon, ha már akkoriban is léteztek volna klorofil tabletták, de én már kimerítettem minden lehetőséget. Bizonyosnak tűnt, hogy nem fog változni a helyzet ami nem is lett volna olyan nagy baj, ha nem éppen Mrs. ramni a kutyagazdája. Észrevettem, hogy már a téma érintése is elviselhetetlen a számára. Sigfried állatorvos hallgató ütse, Trisztán sem tudott segíteni. Ha a gyakorlatra került a sor, nagyon megválogatta az őt érdeklő eseteket, de kredit tünetei azonnal felkeltették az érdeklődését, és ragaszkodott hozzá, hogy elkísérjen az egyik vizitre. Soha többé nem vittem magammal, mert amint beléptünk, a nagykutya azonnal felpattant az úrnője mellől, és egy különleges hangos gázrobbanással üdvözölt bennünket. Trisztán teátrálisan előre lendítette a karját, és deklamálni kezdett. Szólj még, édesanyak, mely nem hazudott sohasem! Ez volt az egyetlen vizitje. Elég bajom volt nekem nélküle is. Akkor még nem tudtam, hogy rövidesen még nagyobb csapás vár rám. Néhány nappal később újra telefonált Mrs. ramni. Doktor úr, az egyik barátnőmnek van egy helyes kis boxerszukája. Át akarja hozni és párosztatni kredikkel. – Micsoda? – Párosztatni szeretné a szukáját a kutyámmal. – Kredikkel? – megmarkoltam az asztal szélét. – Ez nem lehet igaz. – És? – És gondolja, hogy… – Igen, persze. Megráztam a fejem, hogy szabaduljak a valószerűtlenség érzésétől. Felfoghatatlan volt számomra, hogy bárki is szaporítani akarja krediket, és ahogy tátoktam, kezemben a kagylóval nyolc kis kredik rémületes víziója jelent meg előttem, és mindegyik örökölt az apja tüneteit. Az ilyesmi persze nem örökletes. Összeszedtem magam, és megköszönültem a torkomat. Akkor minden rendben van, Mrs. Ramney, vágjon csak bele! Némi hallgatás után ezt mondta. Doktor úr, azt szeretném, ha felügyelni a párzást. No, igazán nem hinném, hogy szükség volna rám. A tenyerembe váltam a körmömet. Azt hiszem, nélkülem is menni fog a dolog. De én sokkal nyugodtabb lennék, ha itt volna. Jöjjön ki, kérem, mondta könyörögve. A régóta visszafolytott nyögés helyett vettem egy nagy levegőt. Jól van, mondtam, átmegyek holnap reggel. Egész éjjel fogva tartott a szörnyű érzés. Újabb, rendkívül kellemetlen együtt lét vár rám ezzel a kitűnő hölgyel. Miért mindig csak ilyen ügyeket kell megosztanom vele? És tényleg a legrosszabbtól tartottam. Még a legegyügyűbb kutya is, mikor találkozik egy tüzelő szokával, ösztönösen tudja, mit kell tennie, de egy ilyen nehéz fejű állat, mint Fedrik, na majd meglátjuk. És másnap reggel minden félelmem való vált. Trudi a szuka teljes kis jószág volt, és látszott, hogy kész az együttműködésre. működésre. Kredik azonban, noha láthatólag ölürt a találkozásnak, nem adta jelét annak, hogy részéről is rendben lenne a dolog. Előbb megszaglázta, majd néhányszor butaképpen lógó nyelve körbe a szukát. Miután meghempergett a pázsiton neki lódult, de előre nyújtva a nagy lábát, leszekve a fejét, azaz játszani akart. Felsóhajtottam. Az történt, amire számítottam. A nagy legény nem tudja, mit kell tennie. Ez a pantomim folytatódott egy ideig, aztán váratlanul, mint egy az érzelmi feszültség hatására jelentkeztek kedrik tünetei. Gyakran hátra kapta a fejét, hogy megvizsgálja a farkát, mintha még sohasem hallott volna elféle hangokat. A körbetáncolás időnként gyors vártába csapott át, még végre tíz egymást követő körbefutás után, mintha úgy döntött volna, hogy most már kezdenie kéne valamit a szukával. Amikor megközelítette, visszatartottam a lélegzetemet, de Kedrik a rossz végéről akart hozzákezdeni a művelethez. Trudi egész idáig nagy türelemmel viselte az abszurd helyzeteket, de az már neki is sok volt, amikor Kedrik valahol a bal fületáján kezdett el szorgalmasan ütködni. Éleset vakkantott, belekapott Kedrik hátsó lábába, és rémülten elvágtatott. Ezután akárhányszor közeledett Kedrik, Trudi vicsorogva elijesztette. Láthatóan nem volt elbűvöve a vőlegényétől, és én nem hibáztattam ezért. – Azt hiszem, elege lett belőle, Missis Ramni, mondtam. – Annyi biztos, hogy nekem már elegem volt, ahogy a szegény asszonynak is. Elfúró lélegzetéből, kipirult arcából és a zsebkendőjének sűrű legyezgetéséből ítélve. – Igen, igen, azt hiszem, igaza van – válaszolta. Trudit tehát hazavitték, és így ért végett Kedrik fedezőkutya karrierje. Ez az utolsó eset megérlette bennem az elhatározást. Beszélnem kell Mrs. Ramnival. Néhány hétmúltán felkerestem a babérvillába. Talán úgy gondolja, hogy semmi közöm hozzá, kezdtem. De higgyen nekem, Kedrik nem való magának. Annyira nem, hogy feldújja az életét. Mrs. Ramninak elkerekedett a szeme. Hát, okoz némi problémát, de hát mit javasol? Úgy gondolom, talán másik kutyát kellene szereznie. Talán egy pudlit, vagy egy korgit, Valami kisebb fajtát, amit kézben tud tartani. De, doktor úr, én nem lennék képes eltaszítani magamtól kedriket. És a szeme már is megtelt könnyel. Én igazán szeretem őt, annak ellenére, hogy... Nem, nem, hát persze, hogy nem mondtam. Én is kedvelem őt, egyáltalán nem rossz kutya, de azt hiszem, kitaláltam valamit. Miért nem adja oda Konfertonnak? Kónnak? Igen, ő imádja Kedriket, és a kutyának is jó dolga lenne az öregnél. Tágas rétek vannak a házi kója körül, és néhány másik állatot is tart. Kedrik kedvére rohangálhatna odakint, és Con mindig magával hozhatná, amikor itt dolgozik a kertbe. Hetente háromszor láthatná is őt. Mrs. Ranni egy ideig csak nézett rám szótlanul, aztán megkönnyebbülés, és a remény ült ki az arcára. Azt hiszem, doktor úr, ez tényleg jó megoldás lenne. De biztosabb, hogy Kón belemegy? Fogadni mernék rá. A fajta idős aglegények nagyon magányosak lehetnek. Csak egy dolog aggaszt. Eddig csak a szabadon találkoztak, és nem tudom, hogyan reagálna, ha benne a szobába kedrig elkezdi, szóval amikor előjönnek a régi tünetek. Ó, azt hiszem, ezzel nem lesz gond, vágott közbe gyorsan Mrs. Ramney. Amikor nyaralni megyek, ahol mindig magához veszi egy-két hétre, és sohasem említette, hogy bármi, bármi problémája, megnyugodva álltam föl. Hát ez nagyszerű. Azt javaslom, hogy most rögtön vigyált az öreghez. Néhány nap múlva felhívott Mrs. Ramney. Kapva kapott a lehetőségen, és a páros láthatólag remekül kijött egymással. Mrs. Ramné pedig megfogadta a tanácsomat, és beszerzett egy pudlikölyköt. Hat hónapos koráig nem találkoztam az új kutyával, csak akkor hívott ki az úrnője, hogy kezeljem az enyhe ekcémáját. Helyet foglaltam az elegán szalobba, és elnéztem Mrs. Ramnét, aki hűvösen, kiegyensúlyozottan, nyugodtan ült, ölébe a kis fehér kutyával és meg kellett állapítanom, hogy szép és ideillő látványt nyújtanak. A puha szőnyek, a leomló bársonyfüggönyök, törékeny asztalkák, drága porcelánnal megrakodva, a bekeretezett miniatúrák. Kedricknek tényleg nem ez volt a megfelelő hely. Count Fenton házikója alig félmérföldnyire volt innen, és visszafelé hajtva a rendelőbe, hirtelen ötlettel odakanyarodtam az ajtaja elé. Az öreg ajtót nyitott, és amikor meglátott, boldog vigyor terült el a széles képén. – Jöjjön be, fiatalán bár! – kiáltotta a furcsán szortyogó hangot. De örülök, hogy látok.” Alig léptem be az apró nappaliba, szőrös alak vetette rám magát. Kedrik semmit sem változott, és nekem úgy kellett odaverekednem magam a kandalónál állott törött karosszékhez. Kon leült velem szemben, és amikor az ebb felugrott, hogy képen nyalja, barátságosan megütögette a fejét az öklével. – Ő man le, nagy buta kutya! – morgott rá szeretettel. Kedrik boldogan terült el új gazdája lábánál a szőnyegen, és rajongva bámult főre. – Ha, doktorú! – folytatta Kon, miközben összevágott némi brutális küllemi kapadóhányt, és tömdikezte a pipáját. – Nagyon hálás vagyok, ami én megszerezte nekem ezt a nagyszerű kutyát! Az ördögbe is remek fickó ez, orra nem adnám semmi pénzért. Nála jobb barátot kívánni se lehet. Ennek örülök kom, mondtam, és látom, hogy a kutya is jól érzi itt magát. Az öreg meggyújtotta a pipáját, és keserű füstfelhő teregetett az alacsonyt megfeketedett gerendák felé. Alig van ide bár. Az ilyen erős kutyának le energia vezetni energiáját. Ebben a pillanatban Kedrik nyilvánvalóan mással volt elfoglalva, mert kilövelt belőle az ismerős gáz, amely még a pipaszagot is legyőzte. Kom, mintha nem vele róla tudomást, én viszont elviselhetetlennek találtam abba a térbe. Nos, hápogtam. Csak egy pillanatra néztem be, hogy lássam, hogy jönnek ki egymással. Most már mennem kell. Gyorsan felpattantam és az ajtó felé botladoztam, de a bűsz hullámokba zúdult utánam. Ahogy elmentem az öreg vacsorájának maradékát szemlére tévő asztal mellett, megakadt a szemem a házikó egyetlenékén, a pompás szegfücsörod egy repet Egyetlen menedékként beletemettem az óromat az illatos világba. Kown elismerően nézett rám. Haj szép csukor az igazi. Az úrnő megengedte, hogy bármit hazahozzak a babérvillakártyiből, és ez a szegfű a kedvencem. – Jó ízlése van, – mondtam, véve orromat a virágok közül. No, – Na, csak egy baj van, – folytatta tűnődve az öreg. – Nem tudom teljesen kiélvezni őket. – Hogy, -hogy kom? – párszor megszívta a pipáját. – Az biztos hallja, hogy olyan bá szélek. Nem, nem mondhatnám. Pedig úgy van, ez van velem legénykodom óta. Kivették a mandulám, azt áron tudtak valamit. Nagyon sajnálom, mondtam. Oh, semmi komoly, csak valami elveszett tűle. Úgy érti, lassan fénygyúlt az elmémbe, ami megvilágította előttem az ember és a kutya rejtélyes egymásra találását, és egy hosszú boldog kapcsolat biztos alapjait. Sorszerűnek tűnt. Hát, között az öreg bánatosan. Tudja, én egyáltalán nem érzem a szagokat.